Доброго дня. Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська. Проєкт створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland. Найцікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Анатолій Дністровий читатиме вибрані поезії Євгена Плужника. Євген Плужник – поет-перекладач, упорядник поетичних антологій і мовознавець. По той бік пристрасти народжується ніжність. Оспрага вуст, гарячий поклих тіл, Ви прекрасен їх приділ. Анатолій Дністровий – поет, прозаїк, перекладач драматург, есеїст, професійний філософ та історик. Його останній роман «Дрозофіла над Томом Канта» потрапив у короткий список премії «Книга року» БіБіСі 2010 року. Анатолій Дністровий полюбляє гуртати невідомі сторінки призабутих героїв літератури. Такого героя ми зустрінемо сьогодні. Отже, доброго дня. Зараз передібно листить Анатолій Дністровий. Сьогодні Анатолій читатиме вибрані поезії Плужника. До речі, доброго дня. Доброго дня. Ну знову-таки моє традиційне запитання. Чому саме Плужник? Думаю, що Плужник з тих поетів українських, які щинив фантастичний вплив на подальші літературні, зокрема, поетичні покоління в Україні. А ти міг би трохи конкретизувати? Тобто, ну, от Євген Плужник, розстріляне відродження, мені здається, сьогодні ніби трохи призабутий поет, і взагалі велика кількість поетів і прозаїків розстріляного відродження. На кого він впливав, яким чином це відбувалося? Ну, якісь такі загальні речі, але щоб ми могли собі сформувати про це уявлення? Плужник впливав дуже, як би це сказати, його вплив мав дуже багато різних таких шарів. По-перше, це був великий вплив на рівні світові чуття. Він наклався, зокрема, дуже активно в 90-ті роки. Я хочу нагадати, що в 88-му році вийшло найповніше в Україні вибране плужника, і ця книга стала топовою, по суті. І 10 років реально вона зарядила нові покоління українських поетів. Передусім, це 80-ники, потім 90-ники – Вплив Плужника позначався, вже я вже сказав, психологічно. Другий момент дуже формально він навіть вплинув, тому що його ці сконденсовані такі по суті такі дуже психологічно напружені, з такими чіпкими ривками, з такою експресією сконденсованою, вони також стали, як це не дивно, трішки суголосними з цим часом 90-х. І крім того... Я ще думаю, що був вплив якийсь навіть, це вже моє таке скромне порівняння в контексті ментальності двох епох. Плужник писав в часи воєнного комунізму, в часи НЕП. Так. Це був, по суті, депресняк, якщо називати речі своїми іменами. А потім, коли почалися репресії, то стало ще гірше. Ще гірше. Початок 90-х – це початок дефолту, тобто відчуття Торгачі. Uh -huh. Торгачі тоді. Образ торгачів в Плужника просто неймовірно виписаний. Образ такої бездомності, беззахисності, навіть якоїсь такої трішки приреченості. Uh -huh. І все це знайшло своє відображення і в 90-х, і в поезії 90-х. Багато поетів в Плужника брали, я так в лапках кажу, брали надзвичайно багато, навіть від окремих, ексклюзивних його слів. От, наприклад, слово «ах». «Ах». це винят... вигук. <кхів> так. Угу. Це вигук в українській поезії винятково Плужниківській. Це авторський вигук. Він один його, по суті, зробив таким знаковим, навантаженим. Він перекочував в українську поезію, зокрема, і в 90-х роках. О, ти про це сказав, я одразу загадала алкохолку Юрка Позаяка, де вигуків «Ах, чимало». Ну, <клес> Юрка – це в іронічній такій структурі, в поетики, банально кажучи, а плужника – це більш така вона психологічно, ну, псих, психологічно така навантажена синтагм mm -hmm. таких сталих, сталих фігур поетичних чи сталих рядків, які вже переігрувалися іншими поетами. По той бік пристрасті народжується ніжність. Ніжність Плужника, mm -hmm. а в класика ніж. Лахмітник місію о четвертій ранку і так далі. Оце, по суті, алюзія Юрія Ігровича на вірш похожий в Плужника, тільки там інший тематичний контекст. Я те переб'ю. Ми зараз, ну, от, коли говорили про, про Плужника, щойно ми процитували поезію Юрія Андруховича «По той бік ніжності народжується ніж». Пан Юрій її ще й виконує у музичній обробці разом із гуртом Карабіда. Ну, власне, через це так одразу ця асоціація прийшла. Але справді, Толя, хто б міг подумати, та, от, розстріляне відродження, раптом воно так абсолютно очевидно вибухає величезні кількості поезій. Ну, от зложено Катеньоби назвали таким оталя, патріархом чи притечею сучасної української поезії. Чи це ну, надто голосно? Ну, це, мабуть, занадто голосно, тому що ми тим самим трішки недооцінюємо інших поетів яскравих, хоча, поза сумнівом, це золотий корпус нашої модерністської uh -huh. поезії. Передусім течина, Плужник тож самий, передусім Микола Зеров, Свідзінський, врешті-решт. Тобто це поети все ж таки такого вищої ліги української, які дали 20-ті роки, я би так по-футбольному сказав. Так, до речі, дуже хороша асоціація, вона непогано працює. Ну що, тоді, спробуємо пограти в цей футбол в лапках, пограти в цю поезію і послухати Євгена Плужника. Отже, строй. Читати читатиме вибрані поезії раннього Плужника, пізнього Плужника, ну, напевно, середнього Плужника. І вони, як я відчуваю, будуть дуже між собою відрізнятися. Давайте спробуємо це послухати. Я хочу зробити ремарку перед тим, як читати, тому що Плужник пройшов дуже цікаву еволюцію, і на читанні його творів це можна також відчути. Ранній Плужник був дуже сконденсований до, на події, власне, фізичній, це передусім розстріли людей, це передусім голод страшний, недоїдання, це знову ж таки згадані ці тургаші, про які я говорив, це так само по суті гуманітарна катастрофа в глибинках українських, він в цьому сенсі дуже нагадує мені роман Чевінгуру Андрія Платонова, це десь те саме світові чуття, тільки різними мовами Платон в ром... Платонов Андрій в романі, а Плужник це в поезії Пізній Плужник, в нього вже коли з'явилася хвороба Виникла хвороба, він почав вже більше фізично, мабуть, не міг бути дуже багато присутнім. І оця самотність, самотність в кімнаті, самотність в якомусь санаторії, в лікарняному ліжку, він, по суті, більше йшов вже в себе, якщо так можна сказати, по простої І це дуже позначилось на його амплітуді поетичній, на його зміні і динаміці. То, очевидно, що, мабуть, почнемо з раннього плужника. Так, дійшов... почнемо з раннього, а далі простежимо якими ж стежками блукала та поезія. Уночі його вели на розстріл. Хтось тримав ліхтар, мов, смолоскип, На неголенім обличчі гострі волоски. Віддалік, не мов, цілком байдуже, Офіцер димок цигарки плів. Тільки неба хмарний темний кужіль Чув нудне і коротеньке плі. Відбулось мета моя далека, я такої смерти не боюсь, Зійде кров, немов Всесвітня, Мека для твоїх майбутніх синіх блуз. Впало, ставай до стінки, Сперся плечем на ганок, Тільки й згадав у жінки Грошей нема на ранок, І ні жалю, ні болю Бачив, нагана наставив, Ніби виконував ролю в нецікавій виставі. Тільки й думок на ранок, хліба нема у жінки. Ганок – труп біля стінки. Притулив до стінки людину, витяг нагана. Придивляйся, дітлаха, затину, гра бездоганна. Потім їли яєшню з салом, до синців тисли мотрі груди. Поминуле твоїм васалам, і в майбутньому тісно буде. кому, папіроси, шляп ляп, по калюжі, коробок у руках, це ж то не зовсім босий на візниках, саме отут, на розі, перша упала за волю кров. Припасайте по змозі хліба та дров, бились, як леви, матроси, з ними татусь. А тепер без руки, папіроскому, папіроси, сірники. Передчуттям спокою і нудьги Мене хвилює мертве листя долі, Час увійти в надійні береги Думкам і мріям, як діброви голі, Очам відслонять далечі німу, І сонце лється скупо і нечасто, Надходить спокій, дано, бо йому у володіння неподільне частой, що зветься осінь, Сни і споживай те, що придбало літо, сни і згадуй, Та, як уява в тебе ще жива, умій в нудьзі в нудзі знаходити розраду. Дивлюсь на все спокійними очима, Давно спокійний бути я хотів, І вже не тішить вишукана рима, а біль її шукати їх поготів. Коли дійшов ранній біль розплати, збагнув усю непереможність днів. Чи потребуєш час твій марнувати на лад закінчень суфіксів і пнів? Ні, на вуста усмішкою гіркою ляга мовчання мудрого печать. Дар нелегкий ваш й спокою, дар розуміти, знати і мовчать. Немає сумніву, Мені щораз нудніше у товаристві друзів-юнаків. Їх дотипи могли б звучати тихше, і навіть теми бути не такі. Та в той же час скортить мене додому з поважних бесід про минулі дні. Бути самому хочеться мені. Тепер мене хвилює мало все те, що замкнено в слова. Не зап'яніє, як бувало, З дзвінкої фрази голова. Ні, все часті ж кортить мовчати Під шелест чуваних розмов І вірш нудьгуючи почати Забутий, не кінчати знов. Бо що тоді слова готові, Коли сприймаєш без кінця Все те, що не дається мовій, Не потребує олівця. Ніч. А човен, як срібний птах, що слова, коли серце повне? Не спіши, не лети по сяйних чи в світах, Мій малий, ненадійний, човне. І над нами, і під нами горять світи, І внизу, і вгорі глибини. О, який же прекрасний ти, світи єдиний. По той бік пристрасти народжується ніжність, Ось спрага вуст, гарячий поклик тіл, воістину, прекрасен їх приділ, по той бік пристрасти навіювати ніжність. Чого ж ти ждеш? Лишилося так мало. Розкрий обійми, наче помах, крил, лети й лети, це ж те, що статись мало, по той бік пристрасти, байдужости, приділ. Та цікавий. Євген Плужник. Мені здається, що вірші, які ти читав на початку, вони такі ніби трохи чорнушні. Знаєш, такі в стилі чорної голівудської кінострічки. Коли є наган, є розстріл, якісь такі. Ну, тут не описується фізіологічна кров, але ну, про всьому цьому вони доволі натуралістичні. Навіть там, де замовчується вся ця Це чорнушня. дуже суворий був час, передусім. Тому що, якщо згадати, як писали офіційні газети, всю цю браваду, риторику більшовицьку, всю цю абс абсолютне сп'яніння новою добою. До речі, Микола Кодак, київський літературознавець, дуже чітко показує цю різницю між книгою дні. Плужника, оце власне цей нервовий період з розстрілами темати... ну, тема там розстрілу, так далі і так далі. І наскільки ця книга конфронтаційна була до оцієї всієї офіціозу, яким був просякнутий тодішній Радянський Союз, і це по суті була така своєрідна опозиція на рівні тематики бути відданим. В плані свідчення, що відбувається, це по суті найбільш така документалістська книга плужника, чого так. він в інших вже уникає. Цей така доку... практично репортажна поезія. Дуже така сувора репортажна, такими мазками, по суті, і з цього всього дуже моторошна картина виглядає. сто відсотків. Причому парадоксально глянь на ідеологічному рівні ніяких ж суперечок немає ніхто ж не говорить про те, що там нова влада неправа, чи там якісь рішення неправильні приймаються, або що та але з іншого боку з цієї холодної констатації народжується ну, такі, правильно, мурашки по шкірі, коли ти читав, у мене були. У нього, власне, ця книга така і є. Вона, і, по суті, оцими, я не знаю, такими засобами сконденсованими, метонімічними характеристиками, дуже такими скупими мазками і показувати страшні речі, по суті. У нього кожна деталь, по суті, якась виконує дуже таке моторошне навантаження. Навіть та яєшня з салом якось така ж. Справді, це такі є. <сусправді> До речі, ця книга справила дуже великий вплив на тогочасне літературне середовище. Коли критик Юрій Меженко прочитав ще рукопис віршів, Плужника. Він обов'язково йому радив брати активну участь в літературному житті. І дружина Плужника згадує, як з хвилюванням Плужник ішов виступати вперше. Вона таку фразу гарно залишила. «Пішов Євген, повернувся поет». Книга просто вибухнула. Його ця добірка, яку він читав, вона просто вибухнула з такою якоюсь енергією, що... Там Зеров страшенно сприйняв дуже так сильно цю поезію Максим Риїльський, потім з приятелів Валеріан Підмогильний, так само з приятелів Плужника, так само дуже сильно його вразила. І, до речі, він дуже дисунує, вірніше не дисунує, а в унісон іде з творчістю і Підмогильного раннього, саме під, оповідання Підмогильного. Бусе, О, у нього є дуже муторожне двож... одне так, оповідання. Так, так, так. Про, про дитину, Ваня. Пам'ятаєш про хлопчика, який знищається оце, оце над по суті, трупом собаки? Оце, по суті, одна та сама епоха в буквальному значенні цього слова. Ну, бо можна жити в один час, але бути в різних епохах семирічних. Ну, а це, по суті, таке співпадіння фантастичне на, енерг... на рівні енергетики. Ну, це така вся, до речі, рання радянська література, як це не дивно. Ну, коли ще суцреалізм як канон не відбувся, вона вся така надзвичайно фантастична в плані засобів, в плані так. тем. Наприклад, я дуже люблю російського раннього радянського письменника Артема Вісього. В нього є фантастична сцена, як більшовики захоплюють спиртзавод і і вони так набухалися, що попадали в чани зі спиртом, і їхні трупи там плавають. Заспиртовані, тобто За спир... вони там не всуються. І, і це просто ж не вигадаєш, це треба реально було таке тільки побачити. Так що, давай зробимо так, щоб поет повернувся. Пішов Євген, повернувся поет, і починаємо ще трошки плужника. Що серця рано, дізнані утіхи, що думки пізно, зважений тягар, минулося живи, німий і тихий, пригадуючи, мар Оцей усе, що дні тобі лишили Утома, зморшки та старі листи Ах, досвіде, розраднику немилий Навіть запізнаний, завжди дочасний ти Що не збулось, і от пливуть літа І тихне сум, і серце холодніє Вітай, вітай Остання без надії. Я ждав, я знав, Що прийдеш ти, і ось Все, як було, Сивіє лиш волосся. Що ж не збулось? Усе давно збулося. Линяють фарби, Нишкнуть голоси, І душі тихнуть. Зрозумій, не ремствуй, І тишу цю в собі неси, Як дар і величій Нікчемству, живи і далі Лежним чи в труді, Ніяк не йди Чи в ногу йди з добою, Лиш уникай Лишатися тоді На самоті з собою. Стережися неба Нічного, порожнечі Його німій, Малу зору твого І много, якщо Душу відкриєш їй, Зачарує, приспить, Зруйнує, Звідки, нащо, навік, кудись, І м'ятеться, м'ятеться всує Твій бентежний дух, стережись. Як все живе, течуть піски, пустелі, Їх тихий шелест, як і плеск води, Чарує душу, мрійнику, гляди, Найкраще чути їх з-під стелі, Тож не пакуй валізок, мап не руш. Умій закрити очі і чекати, Може й твоя з тих багатющих душ, Що вміють всесвіт слухати з кімнати. Блакитний безум Море підо мною і небеса куди не подивись, і вже душа не хоче бути земною закохана у несказанну вись, злітай душе, і мов нове світило, Осяй глибини і простори ці, і серед них своє ж маленьке тіло з бедекером в руці. Ну, от дивися, от Євген Плужник, він такий, насправді, дуже різний поет. І, з одного боку, ніби вже, ну, такий класик, з іншого боку, дуже сучасний, тому що літературу «Стріляного відродження» тільки недавно почали знову відкривати. Ой, я бачу, ти потягнувся за книжкою, тобі явно є що звідти процитувати. Справа в тому, що з Плужником, ну, насправді, з ним трохи складніша ситуація, бо він, по суті, актуалізація його чи актуальність його, вона йде так хвилоподібно. Ну, ясна річ, що його дуже добре знали шістодесятники, тому що, по-перше, попередня книга, здається, з передмовою Новиченка була готова, таке мікровибране обережно дуже видали, були в 66-му році. Ну, ніби у цей момент у цієї хрущовської відлиги, це була перша актуалізація плужника. Тобто він же був якось уприявлений в діаспорі. Вийшов в інститут літератури в Мюнхені, видав дуже потужний, як на мене видання, з якого я, власне, і читаю, воно називається «Три збірки». Як на мене, це найкраще видання, яке сьогодні існує в плані і поліграфії і в плані... В плані поліграфії воно просто досконала. Я оце милуюся, сиджу і милуюся. І питаю сама себе, чи в букіністів можна дістати ще такі речі. Я думаю, таких книжок в Україні дуже мало. І може з 10, 10 примірників. Угу. Це півдіаспори діаспори, на нього гроші здавалося, щоб видати. Тобто і люди давали пожертви з Австралії, з Канади, з різних країн. Як вже я згадував, книга Плужника була і в 88-му році в бібліотеці поета, поета вийшла, і вона, по суті, на, на ньому власне і виросла вже от оці наші сучасники, автори. Ну, власне, сучасники. ти на ній вже. Ну, я... <рес> я, так, так, і, і я, зокрема. Вона, по-перше, була дуже потужна, бо вона дуже багато містила в собі і документальних різних текстів цікавих. По-перше, там було багато фоксиміле, було багато фотографій. Ось Макота. Смакута фантастична. І, і, і що мені найбільше в, ній, в цій книзі подобалося, всі тексти Плужника, а він, як правило, писав, це такі невеликі скондесовані двовірші чи трьохстопові вірші, він їх всіх руйнував по нижньому рядку. І це його такий, ну, по суті, фірмовий стиль, навіть, на рівні верстки книжки. Угу. І це, книга це також. Вона була дуже... Ця книга була дуже неочікувана, несподівана, ні на що не похожа. Ну, мала свій шарм такий, на, на цю книгу якась була навіть своя аура. Я, я ще думаю, сплужником ситуація складніша в тому сенсі, що його можна читати дуже в багатьох різних ракурсах. Тобто, його поезію прочитувати дуже... От, власне, про це було моє наступне запитання. Пропустимо, є сучасний юний читач, який-небудь старшокласник з айфоном, який от зараз зайде на iTunes і скачає наш подкаст. Яким чином він може читати цього, можливо, нового для себе поета? Ось ракурси, про які ти говориш, які вони? Ну, передусім, я Плужника читаю для себе в такому дуже серйозному цивілізаційному ракурсі. Це, це може, трохи таке занудне філософствування, але я колись порівнював Плужника, ну, набрався нахабства, я його порівнював з Еліотом. Це, звичайно, надзвичайно різні поети. Еліот – це поет дуже інтелектуаліст, тобто в буквальному значенні цього слова, який зашифровує в кожен так, рядок так, так, так. якісь цитати, на трактати, там, на різні... Ну, тобто, це суцільна така робота з іншими цитатами, прихованими. Плужника, звісно, цього всього немає. Плужник – це поет, навпаки, поет, який черпає ресурси, ну, граючи на своїх, банально кажучи, внутрішніх інструментах в свого, свого внутрішнього світу. Але тим не менше вони цікаві, тому що вони, по суті, як би це пояснити, вони виставляли своєрідні навіть діагнози своєму часу. Тобто, це для мене якась така універсальна і серйозна критика цієї дуби модерності, в яку людина вступила, які вона задихається. Тут, з одного боку, божевільний тоталітаризм, в якому страждає Плужник. Велюта це не сприйняття цього всього на рівні такому цивілізаційному. Він не бачить, куди все це минає, що буде далі. Ось, я хотів би навіть таке сказати, що вони, по суті, були ровесниками старіння модерну, розгубленості його людини, молодість котрої за дуби нового часу, просвітництва там, скажімо, безсуньо проходила в оптимістичному якомусь осягненні майбутнього, ну, у непохитній вірі цієї людини, якісь свої власні сили. І ці поети двоє стали свідками цієї якоїсь такої тотальної кризи, яка. Ще за першої світової війни так, так. вже почалася. Так, так. ложу власні сили вірити ніби, я сенсу не маю. Мені в цьому сенсі так плужника, я десь отак читаю. Він, в нього ще, до речі, в романі, в драмі, роман-драма «Змова у Києві» таке пророче, рядок я йому торошний. Почнеш у Києві, закінчиш на Соловках. Отак от. І так і закінчував фантастичне Фантастик. передбачення, передбачив, по суті, зробив пророцтво свого кінця. Ну, долі своє почуття гумору. Ну, і щоб закінчити з цим почуттям гумору і доли, як по тому, сучасному читачу оплужник може бути цікавий? Якщо так, то чим він може підкупити? Чим, за що його можна полюбити, як поета? Ну, по-перше, відвертістю. Це, як на мене, взагалі, поезія, яка чим більш відверта, незалежно від того, чи вона іронічна, чи не іронічна, тому що навіть великі іроністи, вони ж насправді дуже відверті, як це не дивно. І ця поезія також, вона дуже відверта. Це поезія, яка кожному може бути рідною в тому сенсі, бо кожен переживає щось подібне. Тобто кожен в подібних станах, кожна людина відчуває оці якісь такі теми, навіть, там, проминання, там, чи перечуття чогось. Ну, власне, кожен хоч раз в житті був в самому кімнаті, думаючи про те, що ж далі з того було. Звісно, ця людина писала дуже мужня, тому що це писала людина хвора, і він не хотів, він дуже уникав взагалі цього нарікання на свої страждання. Ясна річ, що це десь раз по раз воно десь виринає в його творах, але він цього завжди уникав. Тобто він був такий дуже сильний в цьому плані, як поет. І це, можливо, ще один ракурс, який в нього треба вчитися. Бути мужнім. Відчуваючи своє з якусь там фізичну, бути мужнім в цьому. Це така філософема дуже така сильна, як на мене. Так, це вже практично філософія екзистенціалізму. Рибер Камю, Жан-Поль Саттер і вся компанія. Ну що, я пропоную брати в руки книжки і йти читати мужню поезію мужнього поета для не менш мужніх читачів. Власне, так само, як тоді молода держава, де все так депресивно, як 90-ті, коли було так само все депресивно. Так, власне, і зараз ну, кожен виток, кожна нова декада несе якісь такі відчуття початку. І кожен з нас прямо тут і тепер у 2011 році в певному сенсі це переживає. Так що хотімо переживати, набиратися мужності і читати Євгена Плужника на все добре. Електронні версії текстів Анатолія Дністрового та Євена Плужника незабаром можна буде знайти на сайті bookland.net.ua.